Book 2 9 9 أيام الأسبوع Wochentage Wochentage الاثنين Der Montag Der Montag al Thalasaa Der Dienstag Al Arbi'aa Der, Der Mittwoch Al Der Donnerstag. Der Donnerstag Al Jum'a Der Freitag Der Freitag El-Sabt Samstag Der Samstag Der Sonntag Der Sonntag Al-Usbua Die Woche Die Woche Min al von montag bis sonntag von montag bis sonntag der erste tag ist montag der erste tag ist montag der zweite tag ist dienstag der zweite tag Dienstag. Der dritte Tag ist Mittwoch. Der dritte Tag ist Mittwoch. Der vierte Tag ist Donnerstag. Der vierte Tag ist Donnerstag. Der fünfte Tag ist Freitag Der fünfte Tag ist Freitag Der, der sechste Tag ist Samstag Der sechste Tag ist Samstag Der siebte Tag ist Sonntag der siebte Tag ist sonntag die woche hat siebentage die woche hat sieben Tage wir arbeiten nur fünf Tage wir arbeiten nur fünftage